З жіночої купи викрикували раз у раз то до Бога, то до людей. Спершу думали, що згублена варка. Її оплакали. Хоч і невлюбима вона була, так нелюб'я забулося. Лиха доля тільки на той час важилася. А як учули правди, господи, який рух та крик та плач ізнявся. А коло самого Павла усе мовчки стояло, не поводячи й бровою. Став він плакати дуже. По його визнаттю, подумавши, стала громада радитись. Що робити? Павло зв'язали руки, послали повідача до двору панського, послали людей до Павлової хати варку забрать. Знайшли її у хаті, у кутку. Стали брати, вона отбивалася, мов орлиця дика. Не хотіла йти, покисили своєї. Тоді посланці взяли її та попід руки привели. Наділи залізо на неї. Посадили її у одну хату, Павла у другу. Він усе плакав. Де в життії у його і сльози бралися? Хто до його заглядав у двері? Хто промовляв до його? Він до того руки простягав, наче поради прохав. Що питали, на все одмовляв з покорою. Вона ж, очей не піднімаючи, сиділа, слово не отказуючи на питання. Сиділа, як кам'яна. А то разом стрепене залізом, залізо забрящить на їй, рванеться, як навіжена, та й знов обмертвіє, наче замре на смертну годину. Тим часом повідачі управителю розповідали. Найняв віри управитель, сам на село пішов, бачив Павла і чув від його сам усе. Казав убійника стерахти, сам тоді до пана, оповідав панові. Клопець чинився такий, що господи, усяко розважували, міркувалися, дивували. Ніхто у той день на панщину й не брався, а тягнулись до двору панського Що буде? Дворак верхи кудись скочив І повернувся незабаром А за ним у тропі лікар прибіг Жив тут недалеко У пана одного він порічно Управитель його стрів на рундуці Підвів до покою Через малу годину вийшов знов лікар Той з управителем Та й на село пішли Люди за їми купами вироювалися Дарма тоді гукав управитель Щоб на панщину йшли Ніхто не слухав Усі таки заїми ринули. От привів управитель лікаря того до Павла і став лікар Павла опитувати літ йому скільки, чи добре йому спиться, чи не находять на його страхи. Мені, каже, мені літ 28, сну не маю. А страхи находять страхи на тебе? Нащо таке мене питаєте? промовив йому Павло, плачучи, а люди не потовпляться. Аж у дверях слухають, дивляться А що, Мирон Іванович? Говорить тоді голосно управитель Неповна ума, не непритямі Отказує йому той Ге, чуєте ви усі? Гукає управитель на людей Робчучий Гомін загучав Скрики почулися Тихо, гукне знову управитель Слово до громади Стало тихо Цей Павло ума рішився От сам на себе і зводить лихо Чуєте? Чуємо кривду, неправда, неправда, шкода морочити. одгукнули йому. Що, говорю, не притям він, бо хто такий дурний буде, щоб сам на себе визнавав таке? Ти розумний чоловік, вирвався з купи чийсь молодий голос, як у дзвін. Управитель став дибки, тільки не міг пізнати того, хто до його озвався, похвалив. Отже, Треба його глядіти поки що, а я панові йду обвістити причину. Ходімте, Мирон Іванович. Мирон Іванович до дверей та й назад. Люди стіною перед ним стояли. Управитель, поглядаючи скоса, усе бачив та й каже Ану ж бо, одступіться, чи ви добрі, чи цікаві люди. Не отступимось! Нехай пан лікар по правді говорить, нехай правда буде. від звідусіль. А що це ви, пану лікарю, віри наймете, а що се ви суперечити схотіли? А як судна їде, то кому лихо буде чи пану лікарю, чи вам? Вам би радіти, що так виходить ручно, а ви крякаєте, як ворони, а справника хочете, усі будете повинувачені до одного. Не убоїмось того, нехай таки буде правда, покрикували люди. А пан лікар стриб вікном та, як той заяць улицею, тільки підскакує. Добре бігав. Парубки були за ним кинулися, так він, схопивши у руки по каменюці, став на відборону. Парубки собі стали, а він знов як припустив бігти – і утік.